anna tadi saya ulanglah ni tulis kelabu apa hukum kalau menikah dengan suami orang tanpa pengetahuan isteri pertama Tama. pertama dia tidak menjadi syarat kepada isteri pertama untuk tahu bahawa bahawasanya suaminya berkahwin baru sah perkahwinan tak jadi syarat cumanya <coughs> yang menjadi perbincangan ialah bila dia tak tahu adakah boleh untuk berlaku keadilan di sudut pembahagian dan tuntutan maksudnya bila dia tak tahu tak bagi tahu isteri biasanya yang pertama tak akan jadi masalah akan jadi masalah pada yang kedua jadi dia kata tak, tak boleh misalnya misalnya giliran. Bagi tiga hari, tiga hari ke. Sehari, sehari ke. Dua hari, dua hari ke. Nak bagi tak bolehlah. Dia takut nak keluar rumah. Isteri dia tanya. Pasti apa Allah kerap sangat lebih mensyarat ni? Kan? Kan? So, bila tak boleh, maka tidak dapat mentahkibkan makna adil. So, macam mana awak? nak buat? Nak, cukup banyak tu? <laughs> Melainkan, Melainkan macam saya kata, Melainkan, Isteri yang kedua itu, Dia, Bersetuju untuk haknya tidak sempurna. Ha. Yang disebut sebagai, Oleh sebahagian istilah baru lah, Sebagai misiar, Dulu kataan ni, Sair ni, Maksud macam jalan-jalan lah. Kena tanazul hak, Tanazul hak ni, dia bagi hak daripada isteri yang pertama. Dia kata, misalnya, ni pada saya pernah jawab dulu ni. Maksudnya, dia kata tak apalah. Dia pun mm, nak kahwin. Dia pun tahu dia masalah ada isteri kedua. Dan dia yang penting dia nak kahwin juga dengan orang tu. Orang lain dalam dunia ni, dia tak nampak dah. Yang tu je dia nampak. Kan? Jadi dia kahwin. Tapi mungkin kawan ni pun dah cinta nak buat. Macam mana Nabi kita La yura lil mutahabaini, mislun nikah tidak ditunjukkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah Masuk kalau dah bercinta, menikahlah kan Kau sebelah kan oh, okay, dia Okey, ada <laughs> ok Okey. Cuma nya bila dia nak kahwin kalau dia tanazul, tanazul maksudnya, dia tak apa dia, dia drop dia punya hak dah. tak apalah dia kata sebulan dua hari pun balik, Okey, misalnya lah, tiga hari pun boleh masa nama you mari apa nama cuti outstation ke ha. ni orang Johor jawab dia pendai kan <laughs> masa outstation kat KL ni ke masa kena time kena main ceramah dengan Pak Ya ke ha. <laughs> mai lah habang kata tak zahabang lah misalnya so dia tanazul hak dia dia lah dia tak tuntut hak tapi dia tak boleh suruh kurangkan hak kawan tu no. jadi ha. Cumanya, sejauh mana dia nak berani, nak, nak, nak lama mana tanazul lah kan. Awal-awal tu, okey lah. Kan? Dan, tapi bila dia tanazul tu, macam, macam saudah binti Zama'ah lah, dia bagi hari daripada, A'ashah radhiyallahu anha. Kalau dia bagi, dan dia reda, dan kemudian, dia dapat keadilan di sudut. Dia pun kata, tak apa lah, retah, retah tu, saya pun banyak lah. Saya nak kahwin dengan you je, retah saya pun banyak. Bending atas you tu. Kan? ah mungkin kalau lah dapat kan bulan jatuh ke riba siapa tak mau <laughs> jadi dia pun kahwin jadi tak apa tak menjadi syarat untuk dia bagi tahu tapi kalau dengan tak bagi tahu itu menyebabkan ada pihak yang tidak mendapat keadilan wajib untuk dia mentahqiqkan keadilan termasuk kalau jalannya tak ada melainkan kena bagi tahu mesti bagi tahu ah. Misalnya, dia dok bagi dah perluan, keperluan isteri yang pertama sebulan dua ribu. Kawin-kawin, hak hak isteri sini nak nak. Apa? Lebih. Jadi dia ambil hak kawan ni, tak ada lah. Tak boleh lah. Dia kata sebenarnya, ni loan ni ada hutang kawan apa? Dia tak beritahu. Sehingga menyebabkan terinaya pihak satu lagi, dia tak boleh. Tapi kalau yang pihak yang kedua tu yang tanazul, apa. Hmm. Wallahu ta'ala alam